Este fél nyolc óra nagyon messzire jött ember, a belépés díjtalan. Ha felveszik a telefont, ebben a sorrendben szólítok meg majd interjú alanyokat Piko adrás, Tibor és Baranyi Krisztina. Fél kilenc után nem sokkal elmegyek, mert össze kell, hogy szedjem magam a szószoros értelmében. Egy délben fontos megbeszédés, utána pedig civil a pályán, és aztán valahogy el kell jutni a népstadionba. 06189 egy vagy két telefon lebonyolítására lesz vagy van időkön tekintettel arra, hogy egy három vagy 4 perces speechel még készültem. Önmagamhoz képes rövid leszek. Feltehetően velis is. Majd eldöntik. 061489 és egy figyelek, ha van mire.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 Milliókkal tömik a fideszes polgármesterek fia a János zsebét, ez még akkor volt, amikor Karácsony Gerge is milliókkal tömte a zsebemet. Most derült ki, hogy évek óta havi 275 ezer forint plusz dicséri az elben baloldali újságíró Ogi Attila 18. keleti fideszes polgármestert, a Keifejancsi címűsorában hasonló összegért készülnek alákérdezős nyájas riportok többek között az Újpesti, a Ferencvárosi, a Zuglói, a Csepeli, Szik, és még másik 3-4 szik-szik-szik-szik-szik önkormányzati vezetővel. Az ellenzéki esélyeket súlyos milliókért árulabb bocsájtó Fiala szerint ez így tökéletesen rendben van, a teljes cikket itt lehet elolvasni. Ön az Ugi Attila által Fiala Jánosnak kifizetett csaknem 7 millió forint közpénz mire kellett volna inkább elkölteni és alatta jó pár szóló.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 Szerinte ugyanis Fiala János műsora rosszabb, mint a Fideszes pártsajtó, Példaként a Pest is rácipat említette, ami nyíltan vállalja elfogultságát. Fiala viszont szerinte baloldalinak állítja be magát, és ebből a pozícióból fényezi a Fideszes polgármestereket. Szanisztor Sándor azt mondta, hogy ugye Attila, ex a saját pénzéből természetesen finanszírozhatja Fialát, de Pesten minden forintra szüksége van, számos problémával néznek szemben. Szerintem szembe. Az útjai kátyusok, csak a rendelők félkészen áll, hosszú a sor, és nyilvánvaló, hogy ez az én szerződésem miatt nem tudott eddig megvalósulni. Hozzátéve, hogy a 2009-2010-es Pesztent Lőrinci utak, hogy milyen állapotban voltak, nyilvánvalóan akkor még jó állapotban voltak, hogy havi 300 ezer forint plusz áfáért akkor még a Szaniszlós Sándor alpolgármesterség által vezetett pestentlőrinc Lőrincs 18. kerület még tudott velem szerződni.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 Kicsőnk! Tegnap két SMS-t küldtem Prico Andrásnak, egyikre se válaszolt, de hát abban maradtunk, hogy ma 7-10-kor hívom, most 7 óra 15 van. Nem veszik föl... Följövöm a saját mobilomról... Erre se reagál, küldök neki egy SMS-t... Megállapodásunk érte, szóbeli, Szó... múlt heti, múlt heti, szóbeli megállapodásunk értelmében hívtalak. További szép napot, ilyet én nem írok. csókom, ezt fogom írni. Ugye tudjuk, hogy a B apostrof megre rosszul reagál. Fiala. Nem lesz fiala, János, csak így fiala. Tehát még egyszer, múlt heti az egy szó. Múlt heti, vesző. múlt heti szóbeli megállapodásunk, másik írja ez itt. Értelmében hívtalak, késsokom, fialak. Elküldve 7 óra 17 perckor. Van 13 percük, hogy beszélgessünk. Beszélgessünk Szaniszló Sándorról, beszélgessünk Sándor Erzsidről és arról a körről, amely Merk István levelére...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 amelyekről nem lehetett feltétlenül tudni, és erről Itt meg is kell, tijent, hogy álljunk, mert ebben neked tökéletesen igazad van. Ugye van valamilyen mondás, nem tudom pontosan idézni, hogy több, mint hatalomváltás, de kevesebb, mint rendszerváltás, emlékszel rá lehet, hogy te pontosan igen, tudod igen, idézni. Igen, igen, igen. Nekem ez onnan... hát, hogy több, mint kormányváltás, kevesebb, mint rendszerváltás. Nagyon szépen, igen, igen, köszönöm szépen. Mégsem vagy annyira álmos, vagy jól működnek a kerekeit. hogy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 a zuglói parkolás kiterjesztése és tegnapi Facebook bejegyzésében Gyurcsány Ferenc nyilvánvalóvá tette azt, amiről hosszan lehetne beszélgetni, de sajnos annyi időnk sem, veled nincs, vele pedig már régen beszélgettem, ugye azt, hogy nem is hívtam, ő se az pedig az, hogy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 nem, majdnem négyezer új szavazat, az, azban teljesen egyetértek a Magyar Narancsnak a, az, az elemzésével, az egy átszakadás. Én mindig azt gondoltam, hogy az a győzelem, ami itt van, az az történik, egy felől, hogy ami a átszakadás, másfelől az új polgármester személye kapcsán, azért azok az averziók, amelyeket megfogalmaznak, az azért nehéz szögletes záruljában. Igen, történik. de éppen emiatt gondolom azt, hogy... A, hogy, hogy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 Szerintem igen. És az jó-e, hogy miközben te nem kértél Ceglédisabából függetlat, hogy azt se tudom, hogy egyébként lett volna erre a lehetőség, több, önko ismerem. több önkormányzat alkalmazta őt. Nem tudjuk, hogy Niedermüller Péter ismerte, vagy a 11. előtti polgármester ismerte, hogy ez egyébként jó-e, vagy sem? Még ebben tényleg csak a saját nevemben tudok beszélni. Annál sokkal jobban hiszen mind a két urat, hogy, hogy kritizálja minden kívülről, hogy ők miért és hogyan. Én nem alkalmaztam volna. Ez értékrendbeli kérdés? Mármint az, hogy nem... De, hogy alkalmazom, vagy de, de ugyanúgy az, az uglói parkolás. Ez morális kérdés, jogi kérdés, politikai kérdés. Egyszerre mindegyik. Ez szerintem mindegyik. Nem lehet figyelmen kívül... Fontos hagyni vagy fontos fontostalom? Pontos. Fontos.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 a ö, jogaim birtokosa magyarán ö, folyamatosan megtámadják az eredményt, Igen. és aztán ö, abban a hülye helyzetben vagyunk, hogy a régi polgármester már nem tud intézkedni, az új meg ö, még nem tud intézkedni. Ebben ö, a két hétben a ö, vezetők egy le, jelentős része ö, elmegy, de ott marad kulcspozícióban néhány ember, akik ö, Től információkat kellene kérnem, vagy kapnom, hogy egyáltalán lássam, hogy merre hány méter. A József Város újságnál újságnál fölmondott mindenki, hogyha jól tudom, illetve szabadságra ment, betegszabadságra ment, táppénzre ment, elmenekült a szerkesztőség, egyetlen egy biztonsági őr maradt. Nem volt ember, aki oda be tudott volna menni, és én sem küldhettem be, hiszen nem volt hozzá jogom. E, így aztán, amikor kérdeztük, hogy mégis hogy van a, tehát hogy legyenek szívesek, akkor, akkor legalább valami hozzáférés biztosítani, vagy minden. nem kaptuk meg. Illetve az is kiderült, De hogy. Hát, a kérted akik volna a biztonságértől, kérted volna, vagy kitől? Nem a biztonságértől, ez egy. József Városban egy úgy működik ez a dolog, hogy az ilyen önkormányzati cégek két nagy holdingba vannak szervezve, mm. és ennek a holdingnak egy ember volt, a, ő volt is a vezetője. Nem, ő ott volt, csak ővel nem voltunk kapcsolatban, ő nekem mindig eljátszott azt, hogy ő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 de mindig érezhető volt ebben az, hogy itt van egy politikai szándék, és erre bizonyíték is került az elmúlt időszakban. A, az, tehát, hogy előkerült olyan dokumentum vagy olyan e-mail, ahol az Aurora melletti egyik társasháznak a kezelője jelenti a polgármesternek meg a jegyzőnek, hogy minden a tervek szerint halad, és akkor lesz majd tiltakozás, meg nem te Tehát gyakorlatilag az aurora ki akarták végezni. Sok Óválkozás volt erre. Volt, amikor a közterületfelügyelet minden órában ott volt, volt, amikor meg akarták lenni az Aurórának otthont adó épületet, és volt egy nagyon fontos dolog, és ehhez kapcsolódik az általad kérdezett momentum, hogy az Aurórának egy ponton bizonyítani kellett volna, hogy jogszerűen van abban a helységben, vagy abban a hágban, tehát hogy van bérleti szerződés.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 megvan oké okay, Innen kell, hogy folytassuk, edélyet. mert Magyar itt most nem arról van szó, hogy egy csontváz kiesik, hanem hogy van ott valami, amit viszont nem találnak. Ez pont az ellenkezője annak. Nem mit, találtak amit meg, is. de most megtaláltuk. November, most idén, november, tehát ebben a hónapban, november elején. Kért az Euróra másképp kérte ezt a dokumentumot, és mit ad Isten, ö, október 13-a után ez előkerül. Nyilvánvalóan most vizsgálódunk, hogy ez hogy lehetséges. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, jövő héten folytatjuk. Köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Szia.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 az egyik probléma az, amikor igaztalan támadás ér, a másik pedig amikor úgy ér igaztalan támadás, hogy esélyem sincsen a védekezésre. Mert nincsen meg a fórumon, mert nincs meg az az ember, akinek válaszolni kellene. Ez a legrosszabb szerintem. Amikor az ember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 Uh, itt az a kérdés, hogy az a mechanizmus, aminek révén uh, ez bekövetkezett, ez hogyan van, mert uh, itt arról ír a szaksajtó, hogy Magyarország valójában az Európai Bizottság különböző jogi kifogásait uh, tudomásul véve nem tárgyal egyenként projekteket, hanem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 jogszabályokon, ha jól tudom. Igen, igen, igen de hát ez igen. egy régi történet, és ez most a igen. múltra vonatkozik. Ez hogyan van? Hát, az az igazság, hogy nem vagyok ennek szakértője ennek a területnek. Ha előtt tudtam volna, akkor felkészülök belőle, amennyire én, én látom ez egy kicsit olyan, hogy átalány, egy általánybintés fizet. De igen, ez előfordul, hogy nem, nem egyenként porciózzák ki, hanem ez az egy egyesség, perenkívüli egyesség fogalmazunk így.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 Uh, így viszont megnyílnek azonnal a források, és, és agrotesebben egy nagy összeg. Olvasom kell. ennek a szaksajtót. Azt mondja az újság, hogy az Európai Bizottság uh, a Magyar Operatív Programban talált rendszer szintű közbeszerzési szabálytalanságokat. A rendszer szintű az mi? Ez hát azt jelenti, hogy például a közbeszerzési törvényben van valamilyen olyan rendelkezés, vagy a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 Hát, hogy legalábbis nem, nem éri, nem tudom. tehát Ez, ez, ez tényleg az, aki nem megveszél neki tárgyat. Vagy úgy gondolják, hogy nem, nem biztos, hogy a bizottságnak igaza van, de nem éri meg elvinni bíróságig az ügyet mondjuk. A okay. hogy jó, ez el van tudva. Egy igazságű, hát, egy hajna volt igazságügyminiszterrel beszélgetve azért, hogy most akkor kétharmadában ez most becsületsértés volt-e, vagy sem, vagy rágalmazásában -e hát, sem. Ez ilyen, igen, jó. De bírósági, de bírósági elárásokban is előfordul, hogy felek megállapodnak. Egy is, is meggyőzött hogy a van van igaza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 Igen. Most azt árulja el nekem, a lányom tud alkudni, én nem. Ez a 10% ez hogy jön létre? Daj, nem tudom, <gül> Tehát, ha tegnap küld nekem egy eseményt, hogy nézek már utána, vagy kérdezzem az a szakértő Sose szoktam. Totál más területen mozgunk. Tudom. Soha életemben nem alkudoztam. Ilyen bekintem, és nem tudom. Lehet, hogy ez egy... Nem tudom, lehet, hogy nagyjából belőzik hogy Ugye nyilvánvalóan nem olyan súlyú... Ja, de ötevés, de csak azért kérdezem, hogy 5600 milliárdnak a 9 vagy 10 százaléka közötti különbségen, a mi -e meg tudnánk osztozni, azért akkor Igen, sokkal... Mi egy 10 milliós ország méreteihez vagyunk szokva, az Európai Bizottság pedig egy 500 milliós egységnek a 500 millió emberből álló politikai egységnek az ügyeit, a gazdasági ügyeit nézi. Azért mások az arányok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 és ez az illető megkérdezte, hogy tudja ön, hogy hány ö, menekül vagy illegális migrás érkezik Magyarországon, és mondja az újságíró, hogy 20 nem tudom mennyi. És mondja neki az ember, hogy te hogyí, 700, és itt vége a felvételnek. És senki a magyar újságírók közül senki nem legalábbis nem írja le lehet, hogy utána néz, de utána nem írják le, hogy hát valójában most akkor a 20 valahány és a 700 valahány között milyen viszony van, vagy, vagy melyik az igazság a kettő közül. De ez persze a klasszikus újságírói feladat, hogy van két egymással ennyire szemben álló állítás, akkor meg fogadják? Egyfelől pedig az néz... van a harmadik szempont, amely ugye ma már a bizalmatlanság okán azt mondja, független, hogy melyik oldalt olvassa, hogy aznak hiszek, amit látok, mert egyiknek se hiszek semmit se, ami egyébként borzasztó, mert az ember mindenhol nem tud jelen lenni. Ez De... igaz, ez nem újságírói magatartás Nem, hát nem ez nem az az a homlok. Mond... Igen, Igen, ez újságolvasói magatartás. Igen, Igen. ez van így. E... Úgy folytatódik a szöveg, erre a gigantikus összegre elfogadta az ajánlatot a magyar kormány, mert nem volt értelme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 Hát ez jó példa, mert Csehországnak majdnem egy évre felfüggesztették annak idején a, a, a, a, a támogatását, éppen, éppen ilyen jellegű. Ennél sokkal súlyosabb problémákból adódó. Tehát, hogyha igazi, igazán súlyos probléma van, akkor azért nem, nincs kecmett meg, akkor nem tárgyalgatnak meg egyéb ilyen, hanem akkor rögtön, rögtön szankcióban. van. Ezért gondolom, nem tudom, tehát tényleg nem tudom, hogy, hogy ez mi lehetett, de valami olyasmi lehetett, ami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 a jártam volna, vagy jártam el, vagy sem. És ez visszaható hatájuk. Hát nem tudom, lehet. Nem, nem tudom. Tehát ezt, tehát beszélgetettünk erről nagyon sokáig, de nem fogok tudni kielegíti választatokat. Én, én valójában semmásról nem beszélek, mint a jogi megoldástól, a jogi érzékjét. De nem ismerjük, okay. nem ismerjük, ennyiről hát ez... A jogi megoldás pedig ezertére lehet. Én azért mondom, hogy ez valamilyen egyesség, ami bevett dolog, tehát ez, hogyha emberek Jó, Ilyen, ilyen, ilyen egy egyesség az ön területén feltehetően, de azt kell kérdezni. ilyen egyesség az van. ön van? van. Nekem is volt kötelességszegési eljárás, amikor Ausztriában szemben, mert uh, Ausztria uh, a helyzet az volt, hogy Németországban fizetni kell az orvosképzésnél, az egyetemi orvosképzésnél. Ausztriánál, Ausztriában ingyenes. Ugye uh -huh. Német, Német mind a kettő. Uh -huh. Ebből adódóan egy idő után német egyetemisták előző az osztrák orvosi egyetemeket. Mire az osztrákok bevezettek egy kvótát, hiszen a felvett, a felvett orvos hallgató, most már nem emlékszem pontosan hány százalékának, uh -huh. osztráknak kellene. Uh -huh. Ugye az Európai Unió nem ismeri a nemzeti kvótákat, ebből adódóan kötelezettségtegési eljárás indult. Uh -huh. Ausztria ellen, Ausztria arra hivatkozott, hogy azért kell neki kvótákat megállapítani, mert a hegyi falvakban annyira lezuhant a száma már az orvosoknak, hogy a német hallgatók nyilvánvalóan visszamennek a diplomálásuk után Németországba. Ausztria pedig ott maradt orvosok nélkül, akkor nem volt szó a kelet-európai orvosokról. Ebből adódóan őnek is közellátást kell biztosítania. És erre hivatkozott, ebből adódóan kötöttünk egy egyességet Ausztriával, hogy 5 év alatt kidolgozza azt a megoldást, amivel ki tudja vezetni ezt a kótát. És ez mikor jár Hát.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 És, és, és azt mondják, hogy ők kérnek x évet, a bizottság azt mondja, hogy y év okay. alatt még már olivérre térnénk, azt ádolja el nekem, hogy igen? A bírák nyugdíjazása, a hallgatóknak is igen. ismerősebb lesz, az ugyanez volt a, ami mi ugye azonnali hatájjal akartuk bevezetni a, a, az Európai mm. Bizottság azt mondta, hogy már nem sem hiszem, hány évek mondott, és végül öt évben állapodtunk meg, tehát jó, de azt Igen, kérdezem öntől ezen területet, illetően, hogy ilyenkor egy navracis Tibort mennyire befolyásolja a jogérzéke, és mennyire befoly a jog, a konkrét jog, és mennyire tudja befolyásolni azt, hogy közben tökéletesen érti,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 a jogbetűje, mert az egy olyan optimális állapotot feltételez, amely optimális állapot például abban a történetben, amit ön mondott, az orvosok teré felbomlik, és hogyha netán véletlenül így marad, akkor tényleg a hegyi faluk lakossága egyszerre csak megrohanja az ön otthonát, és számon kéri önön az, hogy nekik miért kell orvos nélkül maradniuk. Abszolút. Ugye jog, jogalkalmazás nehézsége mindenki beszél egy abszolút szabályt, hogy konkrét élethelyzetre kell alkalmazni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 Ez az esetek 95%-ában már nyert mérkőzés. Tehát én azt mondom, hogy bárhelyival jól biztos. Uh, ami nagyon fontos szerintem, hogy én úgy gondolom, hogy a magyar miniszter. már egy pillanat, válasz... még ott tartunk, hogy megírja a írásban ezeket az izéket, igen, és elküldi igen. a kinek? A bizottságnak. A külügyi, jelen esetben a külügyi bizottságnak, akinek megkallgat. Oké, és akkor ott ülnek a tagok, és mint valami Eloghatják. tanár aláhúzogatják és akkor eldöntik, igen. hogy elfogadják-e, vagy sem. Igen.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 vagy a lengyel biztosabb is, aki mezőgazdasági... Ott, ahol az előbb elkezdte a mondatát, és én szokásom a közbevágtam, közbe báktam, de még képes vagyok visszaemlékezni rá, és azt mondta, hogy nyert ügye van, akkor ennek a bővebb kimondása, vagy kifejtésére sok kérdés. Egyrészt... Igen. Tehát egyrészt én úgy gondolom, hogy Várhelyi Oliver nagyon jól teljesítményültük. Ezt senki nem kérdőjelezi meg. Inne maguk a képviselők sem. Ez a vicces az egészben. A...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 ilyen kripto-európai néppárti, hiszen Jacques Chirac ügyés a pártja rében, a gólisták rében ők az európai néppárt részei, tehát ilyen politikai kifogások is voltak. De átment, simán átment, simán átment, és innentől kezdve szerintem Olivier, aki egy kicsit túlszalett ennek az egész politikai vitának, ö, szabadulhat ebből a helyzetből. Meddig lesz biztos? Én? Uh -huh. <laughs> Ugye, ezt nálam sokkal okosabb emberek sem tudják, hogy teljes biztonságban nem van de de van a ember 30 -ig. Tehát a jövő héten, ha beszélgetünk, akkor még biztos lesz? Akkor még biztos lesz, hogy igen. jövő héten lesz?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 Ahova nagy szeretettel várom előnöket, ha életben leszek, akkor én elmegyek. A belépés díjtalan, tehát ha ott adják a pénztel szájukat, az más gondot okoz, nem pedig azt, hogy oda nem engedik be November 18-a, hétfő, este fél nyolc óra, nagyon messziről jött ember, akváriumklub volt lokál. Na gyere nyolc órás hírek. Gyere lány, gyere. <tos> <tos>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 Ez az átadás-átvétel a szó szoros és a szó át, e, átvétértelmében, valamint az, hogy a mi beszélgetései nem tegnap kezdődtek, és mint egy áthidal egy másik periódust is e, számomra roppant tanulságos. Valószínűleg ön is, csak ön másféleképpen éli meg. E, igen? É értem, igen. E, ne aggódjon, lesznek kérdések. E, szóval.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 ne dicsérjek. De azt kérdezem öntől, hogy amikor azt mondja ön, hogy a keleténél nagyobb jelentőséget nem tulajdonít ennek Baranyi Krisztina, de őről most nem fogunk beszélni a jelenlétében egyes szám harmadik szemében, akkor tudja, mit nagyon kevesen vagyunk, tehát akár őszinte is lehetne, mintha eddig egyébként nem lett volna alapvetően őszinte, akkor ebben azért nem azt látja az ember tetten érve, hogy ön megpróbálja ezeknek a jelentőséget minimalizálni, miközben ezeknek a jelentősége azért lehetséges, hogy nem boka húzódik.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 egymástnak mondják, hogy Bagoly mondja Verébnek, hogy nagyfej, és aztán jön az, hogy a Gyurákovics Andreának egyébként ö, a családtagjainak milyen parkolavási papírokat igényeltek, mondja ön, akkor azért abban van valami végtelenül kiszerű, miközben egyébként igaza volt. Tehát ennek a levegője azért nyitott ablak után kiállt. Ne, igen, azért látni kell, hogy ez, az, ez a Csoport, ami most a várost vezeti, ez valami tényleg végletekig színes Szíválvány koalíció. Tehát a Jobbiktól, az MSZP-n, a dk keresztül a Momentum, egy PMS... Én ezt értem, de pillanatok alatt ég, tudnak ég, politikusok politikusokként... De ne, pillanatok hát, hogy alatt úgy viselkednek, mint a politikusok. Ö, igen. Elég gyorsan Mag. átalakultak. Nem, egyébként szentem pont nem. Tehát szerintem pont nem úgy Beszélni ide, tudnak mint, úgy, mint a politikusok, politikusok már. Beszélni tudnak. De hát, hát most. Onnan ez már csak egy lépés. másik kérdés. Tehát azt gondolom, hogy én értem, hogy, hogy a Fidesz örül annak, hogyha azonnal. Engem nem rakat, érdekel a Fidesz örülben. Engem meg. az érdekel, hogy ön egyébként, amit ígért, Ferencváros javára meg tudja valósítani, csak ez érdekel. Hát igen, engem is. Ezért mondtam, hogy a tegnap ürésen ha már bejött ez a hét darab sürgősségi javaslat, meg egyébként meg kellett választani az alpolgármesztereket, akkor én egyértelműen azt tartom fontosnak és sikernek, hogy ez megtörtént. Mármint az alpolgármeszterek megválasztása. Bár ebben is volt egy szerintem miért méltatlanul. Ez a Reiner-Roland fizetésének csökkentése? Igen, ilyet még a Fidesz se csinálta. Azt árulja el nekem, hogy ez micsoda, én ezt nem értem.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 fizetését, azt a polgármester illetményének a 70 és 90 mm -hmm. százaléka között lehet mm -hmm. megállapítani. Hát is sikerült minimumot megszólni. Ez minimum -mot -mot ezt én, és nem csak én, hanem mindenki, aki polgármester, legalábbis én nem tudok más példát, mindig 90 százalékban mm -hmm. terjeszti elő, tehát azt javasolja, hogy a legmagasabb javadalmazást kaphat, kaphassa az alpolgármester,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 Ha van hát, neki egyáltalán jelentősége? Mármint, hogy én nem leszek Nem tudjuk, lehet, hogy lesz bizottsági tag, de egy hétig, jó, önnek rengeteg dolga van, és nem kifogásolja, vagy nem nézi az óráját. Én ismerem azt az érzést, amikor az ember az óráját nézi valaminek kapcsán, mert azt gondolja, hogy egy telefonnak be kéne futni a X tartalommal, és amikor ez nem fut be, akkor legfeljebb a jó neveltsége. Hú, akadályoz... nem, ilyen nem volt. Ilyen nem volt. nem percig sem, nem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 Közben lebukott egy kútba, és búváruhát vett föl? Nem, bocsánat, nem. Ha, most most le, már igen, csak átmenetleg olyan volt, mint aki felvett valami búvárárcot.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 Uh, eddig is magát, tehát ezt a típusú beruházást, ami kizárólag egy sporteseményre történő létesítménynek a megépítését jelenti, tehát a jelenlegi terveket, én ezt határozottan... Lá látom, csak azt is láthatja, hogy hihetetlen erők mozdultak meg a tekintetben a Magyar Atlétikai Szövetségtől, az olimpiai bizottságon át a nem tudom még, hogy itt e, a sportolókat illetően, hogy ebben nyomást gyakoroljanak a népre. Hát ez a jövő zenéje, de két dologra mindenféleképpen akarom még kérdezni. Az egyik az, hogy, meg, hogy megvan-e még maradéktalan a kincstári optimizmus a tekintetben, hogy... E, a Fidesz megértette október 13-a üzenetét. És itt gondolok a, a különböző adóknak és különböző jogosítványoknak a beterjesztett saláta törvényben való átcsoportosítására. Vagy nem átcsoportosítására, hanem egyértelművé tételére, amely olyan mértékben befolyásolja az önkormányzat életét, de innentől már önnek kéne mondani azt, amit gondol.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 és hogyha van bármivel kapcsolatban megnyilatkozásuk, arra nagyjából 7 percük van, de annál nem több. 06148 0999 0636771161 bármilyen témában. Ha nem tartanak rám igényt, akkor hamarabb elmegyek, tehát a kérdés az, hogy az elkövetkezendő 50 másodpercben befut-e hívás, mert akkor nem indítom el a petmetelit, pet ha nem fut be, akkor elköszönök. 06148909999 és 0636771161, 38 másodperc kell ahhoz, hogy itt maradjak még további 5 percre. Még 20. Az utolsó pillanatban, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát azért a Mauracsi is teljesen más mond, mint tegnap már a DK örömtáncot jár, hogy milyen elképesztő vereséget szembedett meg, hogy megint a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 Tegyenek velem, amit akarnak. 06148909999 és 0636771161. Jó, Jó reggelt! Jó reggelt! hallgatja ezt, hogy itt hat ügyvédi irodában a kerül, hogy velünk volt kapcsolatban. Elnézést, álságos kérdéseket tegyen fel a rokkorságának. Miért Ha 16 ügyvédi irodával volt kapcsolata tényleg, akkor nyilvánvalóan tudta. Jó reggöt. Öreget. Köszönöm szépen, hogy föltetted a kérdést. <gül> Szívesen. A meg, hogy nagyon drukkolok Balani és Pico Andrásnak, attól függetlenül, hogy Balani Pisztena nem volt nekem mindig szimpatikus az elmúlt öt évben, de én azt gondolom, hogy, hogy a szívvel próbálják ezt a dolgot csinálni. Nagyon drukkolok nekik. És azt hiszem, hogy ők egy jó mérője lesz, hogy mérője, hogy mit lehet, hogy mit nem. Néztem a Fábri Show, tetszett. Mármint az a része, amit láttam.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 32 Jó reggert Jó reggert Viszont halásra. 18 A kérdés az hogy a 16 ügyvédi irodával volt kapcsolat a Ferencvárosnak, amit én nem tudtam, akkor fel lehetett volna tenni a kérdés Bácska Jánosnak, hogy erre mi szükség volt. Erre ő tudott volna válaszolni, és avval önök tudtak volna mit kezdeni. Az a telefon, ami ebben a műsorban elhangzott, az olyan politikai hangulatkeltésre alkalmas, amelyhez a kefejencsi nem nyújt táptalajt. Viszont hallásra! gmail.com. Ádám też.